Vă invit să ascultați azi episodul 7. Capitolul 7: Shiva și Eu. Pe la 30 de ani, Nana se pozase la cel mai bun fotograf de pe insulă, pentru un preț considerabil, dat fiind faptul că fotograful îl considerase pe Nana un om greu de mulțumit. Fotograful și-a făcut datoria și l-a înfățișat pe Nana într-o poză patriarhală cu o privire pătrunzătoare. Fotografia a fost pusă într-o ramă mare și scumpă, atârnată în camera de zi, într-o poziție dominantă. Când intrai în camera aceea și trebuia să treci prin ea pentru a ajunge în oricare loc din casă, erai imediat confruntat cu privirea lui Nana. Ochii lui păreau că ne urmăresc orice mișcare, ca și cum duhul lui Nana privea să vadă cum mergeau treburile după moartea lui în casa pe care o construise cu banii proveniți din surse necunoscute. Mi-era frică să mă uit în ochii aceia, mă obsedau. Exact același lucru simțeam și față de Shiva, zeul de care îmi era cel mai mult frică și pe care îl veneram cel mai mult ca să l îmblânzesc. Duhul lui Nana nu se îmblânzea deloc, el a continuat să ne sperie cu zgomotul de pași care alergau și tropăiau, cu mirosul neplăcut care îl însoțea și persista mult timp, cu obiectele care erau aruncate din dulapuri sau împinse pe mese, câteodată chiar sub ochii noștri uluiți. În ciuda eforturilor mele de a-l îmbuna pe Shiva, aveam senzația tot mai acută că era nemulțumit. Oricât aș fi încercat cu mantre, ritualuri și închinare, tot nu puteam găsi pacea în relația mea cu acest înfricoșător zeu, cunoscut și sub numele de Nimicitorul. Deseori mă găseam în meditație profundă într-o altă lume, singur cu Shiva, iar felul lui de a se purta era amenințător. Într-o zi pe când alergam prin curtea mătușii sumintra, mi-a intrat un cui în piciorul gol. Când eram în pat datorită infecției, n-am putut să împrăști impresia clară că Shiva așezase cuiul acolo și îmi îndreptase piciorul spre el. Am încercat să înlătur acest sentiment ca fiind o pură superstiție, dar când i-am vorbit despre asta vărului meu, Krishna, el m-a privit cu înțelegere. Mi-a spus că și el avea aceeași impresie că și va l-ataca. Într-o noapte, când rămăsese până mai târziu ca să studieze, o mână invizibilă l-a pocnit atât de tare încât l-a trântit jos, iar în dimineața următoare toți am putut vedea urmele de pe față. Într-o altă noapte, mâini invizibile l-au țintuit pe pat și el a simțit din nou că era sub puterea lui Shiva, dar nici Krishna și nici eu nu puteam înțelege de ce ni se întâmplau aceste lucruri tocmai nouă. Gosin nu ne era de niciun ajutor, nu îi plăcea să vorbească despre asemenea lucruri și știam de ce. Aceste atacuri fizice misterioase și neîncetată bântuirea casei de către duhul lui Nana aveau un efect cumulativ asupra noastră a tuturor. În casă exista o tensiune mocnită, ce nu putea duce decât la afectarea relațiilor dintre noi. Era mai ales cazul meu și al mătușii Revati, deși cândva fusesem foarte apropiați. Abia ne mai puteam suporta, iar câteodată ne certam chiar în toiul unei puja de familie. Mama plecase în India de vreo șase ani, iar eu eram sătul să tot fiu tratat ca unul dintre copiii mătușii. Cu fața ei rotundă, cu râsul ei debordant, era totuși o ființă schimbătoare, care cădea pradă unor stări de spirit extreme. balea le dădea copiilor dulciuri, bai plesnea, o clipă mai târziu. Uneori bănuiam că optimismul și vioiciunea ei, care atrăgea necontenit cârduri de prieteni, ascundea totuși o ființă foarte nefericită și pe bună dreptate, după cât suferise din partea bărbatului ei. Am presupus că în karma ei anterioară fusese bărbat și-și bătuse nevasta, iar acum karma i-o plătea pe aceeași monedă. Mătușa Revati fusese liderul religios al casei când eram eu mic, dar acum eram doi. Doi care revendicam autoritatea spirituală. Aceasta ducea la mărirea tensiunii dintre noi și bănuiam că pe măsură ce creșteam era cuprinsă de mai mult decât o mică gelozie. Orele lungi pe care le petrecea în fiecare zi în camera de rugăciune, făcându-și puja în meditație și în venerarea soarelui și avacii, erau arhi suficiente ca să nu mai poată face față responsabilităților ei gospodărești. Asta o făcea să se simte istovită și deseori își descărca nervii pe noi și mai ales pe mine. Mie, la rândul meu, nu-mi plăceau încercările ei de a mă include în treburile gospodăriei care erau mai prejos de nobila mea chemare. Nu mi se potrivea să sacrific din timpul dedicat ritualurilor religioase pentru niște treburi înjositoare pe care le puteau face alții. Singurul lucru pe care l-am făcut din toată inima a fost să duc vaca la păscut Îngrijirea celei mai sfinte dintre toate creaturile era benefică pentru karma, dar de când mă atacase îmi pierdusem entuziasmul chiar și pentru această activitate. Am încetat de asemenea și venerarea vacii. Mă tulbura profund să văd cum starea de pace binecuvântată pe care o atingeam în timpul meditației putea fi atât de ușor distrusă de bombănea la mătușii mele care m-a acuzat de lene sau sustragere de la împlinirea îndatoririlor mele gospodărești. De obicei eram o persoană pașnică, dar în asemenea cazuri îmi ieșeam din fire și foloseam cuvinte aspre ca să mă apăr. Câteodată aveam bănuiala că duhul de mânie a lui Nana mă poseda pentru un timp scurt. Uneori mă purtam exact ca el. Loveam unul din stâlpii de beton care sprijineau veranda, conuia asemănătoare cu umbici, până mă opream obosit și mă holbam la urma în zigzag pe care o lăsase pe cimentul văruit, întrebându-mă ce mă apucase. Odată am apucat cu o veche din piele a lui Nana, cu care își lovise de atâtea ori familia și am biciuit câteva din verișoarele mele mai mici, după care m-am retras buimăcit și rușinat. Scena aceasta îmi amintea atât de dureros de furiile sălbatice ale lui Nana. După asemenea întâmplări, ochii din portretul lui Nana, dacă cumva făceam greșeala să mă uit la ei, păreau să râdă de mine, ca și cum ar fi știut un secret. Mă cutremuram și mă întorceam repede, dar imaginea lor îmi rămânea antipărită în minte. Cu siguranță că ne bântuia și nu doar prin zgomot de pași, ci și prin mine de potrivă. De ce trebuia ca eu, cel mai religios din casă, să fiu suportul fizic prin care Duhul continua să maltrateze membrii familiei după moartea lui? Era o întrebare la care nu puteam răspunde pentru că includea toate lucrurile în care credeam. Încercând să uit aceste întâmplări, trăiam pentru ceremonialurile religioase, cele publice de la templu și cele particulare din casa noastră sau altora unde se îmbuzeau prietenii și rudele. Acolo eram în centrul atenției, admirat de toți. Îmi plăcea să mă mișc printre ascultători și să stropesc credincioșii cu apă sfântă sau să le însemn fruntea cu pastă sacră de santal albă sau să adun jertfele până când tava de aramă pe care o purtam se umplea cu bancnote albastre, roșii și verzi, având diferite denumiri și care arăteau ca un uriaș buchet de flori. Cel mai mult îmi plăcea să stau lângă altar, alături de panditul care oficia slujba și să fiu ținta privirilor admirative. Mă încânta mult și mirosul ghirlandelor de flori ce mi se atârnau la gât cu aceste ocazii. După ceremonie, credincioșii se plecau adânc în fața mea pentru a-mi lăsa ofrandele lor la picioare. Deși pacea pe care o simțeam în meditație mă părăsea ușor, forțele oculte de care mă ocupasem și pe care le stârnisem prin practica yoga rămâneau și începeau să se manifeste în public. Știind că fără aceste dovezi supranaturale nu voi avea niciodată prea mulți adepți, am întâmpinat cu bucurie această putere spirituală crescândă. Deseori cei care se înclinau în fața mea aveau o sclipire de moment și experimentau o iluminare interioară când îi atingeam pe frunte pentru a le da binecuvântarea. Aveam doar 13 ani, dar administrasem deja așa tipat, vestită printre învățătorii guru, un adevărat semn al autenticității chemării mele. Shakti este unul din numele dat lui Kali, soția ucigașa lui Shiva, cea care bea sângele, zeița mama a puterii ce eliberează forța primară care curge din inima universului. Ce excitat eram să devin un canal al puterii ei! Deseori când meditam profund, zeii deveneau vizibili și învorbeau. Câteodată mi se părea că sunt transportat de o proiecție astrală spre planete îndepărtate și lumi în alte dimensiuni. Au trecut ani până să aflu că experiențe de felul acesta erau realizate în laboratoare sub privirile atente ale parapsihologilor prin folosirea hipnozei și LSD-ului. În transele mele yoghine, cel mai adesea eram singur cu Shiva nimicitorul, stând în picioare impunător, cu cobra uriașă încolăcită în jurul gâtului, privindu-mă țintă, șuierând și scoțându-și limba amenințătoare. Mă întrebam câteodată de ce niciunul din zeii pe care îi întâlnisem nu părea blând, blajin sau iubitor. Cel puțin ei păreau reali, nu mă îndoiam de asta, nu erau simple mituri ca moș Crăciun, zeul creștin. zi fericită a fost pentru mine când unchiul de Onarin, fiul cel mare al lui Nana, s-a întors în sfârșit din Anglia după ce a absolvit Universitatea din Londra cu rezultate strălucite. De când unchiul cu mar se mutase la Londra, cu câteva luni mai înainte, mătușa Revati își întărise poziția matriarhală și autoritară în casă. Acum se întorcea de Onarin, aveam din nou în sfârșit un bărbat în capul familiei. Deonarin fusese persoana care semăna cel mai mult cu un tată adevărat. Poate că întoarcerea lui o să o încurajeze și pe mama să vină acasă. Ne mai scria la două-trei săptămâni, dar nu mai menționa că se întoarce anul viitor. Într-o zi la scurt timp după întoarcerea sa, unchiul Deonarin m-a tras parte, discret. rabi mi mi-am cumpărat o mașină nouă și vreau să o binecuvintez», mi-a spus el cu sinceritate. «Nu am să o conduc» până nu voi avea cuvântarea ta. Am zâmbit, simțind că radiez de fericire, când te gândești că-mi fusese frică că s-ar putea ca la întoarcerea sa din Londra să descoperi că renunțase la hinduism. Deonarin arătase prea puțin interes religios ani de zile, dar acum părea că a devenit în sfârșit un hindus puternic. Așteaptă o clipă, am spus eu, încercând să folosesc o engleză corectă, Mă duc să aduc niște lucruri, mă întorc imediat. Am dat mașinii aceleia o binecuvântare foarte conștiincioasă, alungând orice duh rău și chemând asupra ei protecția celor mai puternici zei. Unchiul de onarin mi-a plătit o sumă frumușică, deși am protestat spunând că nu e necesar. În cele din urmă am consimțit, nevrând să lipsesc de marea răsplată ce revine celor ce dau daruri brahmanilor. Trebuie să mergi la liceu, Rabbi, a insistat Deonarin într-o dimineață când ne aflam împreună cu Ma. Trebuia să termin școala din Mahabir și mă gândeam să mă întorc la templul din Druga sau poate la unul mai mare din Port of Spain. Rabbi, trebuie să ai o educație aleasă, a continuat el cu seriozitate, în timp ce Ma l în din cap. Vreau să spun că trebuie să faci și universitatea. Este important să înveți să-ți comunici ideile. Oricât de iluminat ai fi, cum poți fi și un bun profesor dacă nu poți explica clar celorlalți? Așa cum trebuie să știi și vedele la perfecție, tot așa ai nevoie și de o educație generală. Ei bine, sunt sigur că ai dreptate. Am recunoscut eu cu părere de rău, plecând un capul dezamăgit. Abia așteptam să sfârșesc cu agonia școlii, dar nu puteam să neg că avea dreptate. M-am hotărât să dau examenul la același liceu din sud Unde era înscris și vărul meu Krishna Puteam să locuiesc cu unchiul Ramchand Pe care îl respectam foarte mult Casa lui era aproape de școală Rabi, Vocea lui Dadi îmi anunța întotdeauna venirea, încă de departe. Cu un mic în mână, și transpirat din pricina căldurii și a umidității, abia îmi picioarele spre casa lui Ramchand Maharaj, fratele mai mare al tatălui meu, care locuia în partea de sud a insulei. Îmi plăceau vizitele periodice acolo. Soția lui, Dadi era o femeie foarte prietenoasă și foarte emotivă ce mă întâmpina cu strigăte de fericire de îndată ce mă vedea. De data asta însă am simțit o undă de panică în vocea ei și curând am descoperit motivul. Pe când intram în casă, nările mi-au fost asaltate de mirosul cumplit de carne de capră condimentată cu curii. N-aș fi crezut niciodată că ei mâncau carne. Ce șocantă deziluzie! O, nu știam că vii astăzi." Unchiul Ramciant părea că își găsește greu cuvintele ca să-și ascundă stânjeneala. Am vrut să vă fac tuturor o surpriză," am răspuns eu calm, neștiind încotro să-mi îndrept privirile și simțind acut starea penibilă în care se găseau. O, ce rușine! Un brahman să mănânce carne și încă unul bun și religios." Unchiul a încercat să mă atragă într-o conversație banală despre sănătatea lui Ma și despre ceilalți membri ai familiei, dar eu am răspuns cu răceală, fără să fac nici cel mai mic efort să-mi ascunde nemulțumirea. În cele din urmă, conversația s-a stins. Știind la ce mă gândeam, unchiul Ramchand a încercat să se justifice. Știi de ce mănâncă creștinii carne, rabi? A întrebat el. Mi se părea o întrebare ciudată. Ce contau scuzele creștinilor pentru crimele lor împotriva zeiței mele, vaca? Am scuturat din cap, fiindu-mi aproape greață să vorbesc. Cât de mult aș fi vrut să nu mă fi hotărât să le fac o surpriză? Dumnezeu a lăsat din cer o față de masă mare legată la colțuri, plină cu toate felurile de animale. De unde știi asta? am întrebat. Ei, omule, din Biblie, cartea creștină. Vrei să spui că citești așa ceva? Nu o citesc eu, dar aud vorbindu-se despre ea. Și ce se întâmplă cu marea față de masă? Deveneam din ce în ce mai deziluzionat și mai furios. Era vorba despre aceeași carte pentru care nana o aruncase pe scări pe ma doar pentru că o citea. Cartea creștinilor, a mâncătorilor de vaci. Și acesta era fratele tatălui meu. Avea tot felul de animale în ea, și știi ce i-a spus Dumnezeu lui Petru? I-a spus să o moare și să mănânce cât îi poftește inima. Triumful i se oglindea pe chip, ca și cum adusese justificări zdrobitoare pentru mirosul acela de violență și moarte din casă. Poate, am spus eu, tăios, dar nu ți-a spus ție. Dar și noi o facem în numele lui Cali, a adăugat Ramchand. La renumitul templu al lui Kali din Calcuta, preoții ucid 16 capre în fiecare dimineață. Din bucătărie, unde se ascunsese de mânia mea, mătușa îl aproba din din cap. Dar brahmanii nu le mănâncă, i-am amintit eu cu răceală. Nu m-am atins de nimic de pe masa lor în ziua aceea, mirosul cărnii pângărise întreaga casă. Oamenii mă admirau pentru principiile pe care le aveam și pentru faptul că le respectam întotdeauna. Acasă aveam propria mea farfurie și tacâmuri, fața de pernă și cercea furile mele, nimeni altcineva n-ar fi îndrăznit să le folosească. Nu mâncam pâine sau prăjituri care conțineau ouă. Ramchand știa asta. Înainte aveam atât de multe lucruri despre care să vorbim. Acum stăteam într-o liniște stânjenitoare, rare ori întreruptă de câteva propoziții penibile. Mătușa stătea în afara razei mele vizuale și la fel și micii mei veri. În cele din urmă, unchiul a sugerat să facem o plimbare prin portul din apropiere, să privim un tank petrolier danez care tocmai sosise cu o zi în urmă. Am fost de acord, bucuros am o scuză să ies din casă, departe de mirosul profanator. Vasul danez era o frumusețe, lung și strălucitor și mai mare decât oricare tang pe care îl văzusem vreodată. Aproape că se putea vedea cum se afunda tot mai mult în apă, în timp ce prin conducte uriașe curgea necontenit un șuvoi de aur negru din bargele aflate într-un continuu dutevino spre locul unde se afla vasul. Lângă noi pe chei se încărcă un cargou. Brațele lungi ale macaralelor dominau docul de pe înălțimea lor și se auzea scârțitul troliilor când ridicau un în aer încărcături grele. Hamalii, ocupați până peste cap, goi până la brâu, transpirau din abundență sub soarele necruțător. Întotdeauna am plăcuse să vizitez portul. Activitatea febrilă îmi trimitea fiori prin tot corpul, iar numele străine ale vaselor îmi o chemare tentantă de a vizita locuri îndepărtate, exotice. Lui Ramchand îi plăcea portul la fel ca și mie. Fără să ne dăm seama, tensiunea dintre noi s-a atenuat și am alunecat într-o conversație plăcută despre planurile mele de a mă înscrie la toamnă, la liceul din apropiere, lucru care mi-ar permite să-l vizitez mai des. El a părut mulțumit și m-a asigurat că luasem o hotărâre bună cu care tatăl meu ar fi fost de acord. Dar cum se face că nu lucrează nimeni pe vasul acesta? Am întrebat eu pe când treceam pe sub brațul lung al unei macarale înalte, instalate instalată pe un cargou care părea pustiu. E chiar ciudat, a răspuns unchiul meu gânditor, cercetând vasul cu privirea. Ia uite-te la asta, am exclamat eu apucând o frânghie grea ce a la câteva picioare de chei prinsă de brațul macaralei. Am încercat-o lăsându-mă cu toată greutatea pe ea. Părea destul de rezistentă să țină câteva tone. Uite te ce pot să fac, exact ca tarzan. Am chiuit, am alergat iute și am sărit în aer. M-am legănat înainte și înapoi într-un arc de cer uriaș, ținându-mă strâns de frânghia care se balansa în sus, deasupra cheiului și în jos, pe lângă unchiul meu care râdea și se distra pe seama mea. Atunci s-a întâmplat. Când mă aflam în partea de sus a arcului, funia s-a desprins brusc de brațul macaralei de deasupra mea. Ferește-te, rabii! Am auzit strigătul unchiului meu înainte de a-mi da seama ce se întâmplă. Căzând, vedeam îngrozit că mă îndrept spre spațiul îngust dintre vapor și chei. Mâinile mele tremurătoare au prins marginea cheiului, unde am rămas agățat într-o poziție precară, pe jumătate paralizat de spaimă. Apucându-mă de braț, Ramceand m-a tras la loc sigur, chiar în momentul în care vasul, legănat sub mișcarea înceată a apei, s-a lovit de chei. Băiete, ești norocos! a exclamat el. Puteam să fiu zdrobit. Buzele unchiului tremurau și era alb la față. Eram prea slăbit să mă ridic în picioare. Ne holbam amândoi năuci la capătul încolăcit al funiei rupte de pe chei, apoi în sus la brațul macaralei de deasupra noastră. Nu găseam nicio explicație. Frânghia fusese sigură ca un moment mai târziu să nu mai fie, ca și cum mâini nevăzute o dezlegaseră. Fără să vreau m-a trecut un fior prin șira spinării, căci un puhoi de amintiri m-au copleșit. Ziua în care am simțit cum niște mâini nevăzute m-au împins în fața unui camion în plină viteză și am fost rănit grav. Acea după amiază de neuitat când ceva nevăzut mi-a țintuit piciorul astfel încât n-am mai putut să-l trag din calea unui tăvăluc greu care mi l-a zdrobit și alte accidente similare. Acum, la umbra ciudatului vapor părăsit, am simțit clar prezența amenințătoare a lui Shiva pe care o știam atât de bine. El dezlegase frânghia? Am încercat să alung gândul blasfemiator, temându-mă de mânia lui Shiva, dar senzația prezenței lui continua să persiste. Ce? Eu nu eram mâncător de carne. După ce ne-am calmat, ne-am îndreptat încet spre casă, grav și tăcuți, pierduți amândoi în gânduri. Dacă aceasta era karma mea dintr-o viață anterioară, atunci simțeam eu era teribil de nedreaptă. De ce trebuia să fiu pedepsit pentru un păcat trecut pe care nu puteam să mi-l amintesc? <fie>